بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 al ikhwa wal akhawat fata tarqa kajian ilmiah Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kembali kita memuji dan memuja sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur dengan lisanul hal disebabkan kerja atas rahmat dan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada hari ini kita masih tetap berada di atas kebaikan. Kita berada di atas kenikmatan. Kita senantiasa merasakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak berhingga. Yang seluruhnya itu jemaah mengharuskan kita untuk semakin tunduk dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Dan tidak satu ni'mat pun yang kalian rasakan Kecuali itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap ni'mat yang telah kita terima Yang telah kita rasakan Yang telah kita pergunakan Fasilitas apapun namanya dan bentuknya Seluruhnya pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Thumma la tus'alunna yawma izin anin na'in Kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah kalian dapatkan. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkara yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang telah kita maklumi bersama. bahwasanya Kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Tidak akan selamanya. Pasti akan berakhir. Dan perjalanan kita. Setelah meninggalkan kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang masih begitu panjang perjalanan yang penuh dengan onak dan duri perjalanan yang dipenuhi dengan berbagai macam rintangan dan halangan perjalanan yang tidak kita ketahui di mana akhir perjalanan kita Sementara akhir perjalanan itu jamaah Tidak lepas dari dua tempat Tidak lepas dari dua negeri Apakah dia di dalam sorga Atau dia berada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala A'azamallahu wa'iyyakum minal nar Ayuhal ikhwah Sehingga di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dua tempat ini, yang merupakan akhir perjalanan setiap hamba dalam perjalanan dunia dan akhiratnya. Allah menjelaskan tentang neraka. Dengan berbagai macam bentuk sifat dan kengeriannya, berbagai macam bentuk siksa dan bahaya yang didapatkan di dalamnya untuk mempertakuti manusia dari bahaya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula jemaah sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya menjelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sorga dan kenikmatan yang didapatkan di dalamnya kebahagiaan yang ada di dalamnya Demikian pula gemerlah kehidupan di dalam sorga yang terus dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan dunianya sebagai bentuk busra. Berita gembira Dan sebagaimana tertergib Memberikan semangat Terharap orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan dunia ini Bahawasanya Allah Mempersiapkan untuk mereka Ganjaran yang lebih besar Jauh-jauh Lebih mulia dan lebih besar Dari apa yang telah mereka usahakan Dalam kehidupan dunia ini Jawabannya dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kenikmatan di dalam surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa tingginya. Yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Bagaimana hakikat kenikmatan di dalam surga? Yang tidak bersetibayangkan oleh hati manapun, bagaimana indahnya kehidupan di dalam sorga Allah Subhanahu Wa Taala, naemat demi naemat, kesenangan demi kesenangan, keamanan demi keamanan, kedamaian demi kedamaian, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beruntung masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jemaah. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar yang diraih, yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali keberuntungan dimasukkannya dia ke dalam sorga Allah Subhanahu Wataala. Allah menegaskan di dalam Al Quran, "Famuzuh Zih'anil Nari waudhil Jannat Fadqal, Wamal Hayat al Dunya." illa mata'ul ghurur famunzihuha 'anil nar maka siapa di antara manusia yang diselamatkan dari neraka wa udkhilal jannah dan mereka dimasukkan ke dalam surga faqad faz maka itu adalah keberuntungan yang sangat besar Itulah keberuntungan yang sesungguhnya Itulah keberhasilan yang sesungguhnya Yang diraih oleh seorang hamba Yang dimasukkan ke dalam sorda Allah SWT Fakatul faz Sungguh dia telah beruntung Dan tidaklah kehidupan dunia Kecuali dia hanyalah Kesenangan yang menipu ikhwatal iman setiap kita pasti merindukan keselamatan dihadapan Allah Subhanahu SWT tak seorang pun dari kita kecuali mengharapkan negeri yang sangat diidam-idamkan itu negeri yang datang pemberitaannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. sebagai berita gembira terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Negeri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis qudsi ربي صلى الله عليه وسلم بارتقده قال الله عز وجل الله عز وجل بارترمان أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Nabi bersabda Allahu azza wa jalla berfirman Saya telah mempertiadakan untuk hamba-hamba saya yang soleh Malaa'ikah ha sesuatu yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya Wa udhlu sami'a dan sesuatu yang tidak pernah didengarkan Suara-suara yang ada di dalamnya Keindahan dan kedekatan suara yang ada di dalamnya Tidak pernah didengarkan oleh satu telinga pun Dan dia adalah tempat Yang tidak pernah terbetik Kenikmatannya Di dalam hati seorang pun Kenaikan dan keindahan surga adalah sesuatu yang tidak pernah mampu dibayangkan oleh satu hati pun oleh seorang manusia. Pemberitaan yang kita dengarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita telan, yang kita dalami, itu adalah pemberitaan yang tidak ada seorang pun yang mampu menjangkau sampai di mana hakikat. Kenyamatan yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut Tentang surga Ya Subhanallah Tempat yang begitu indah Yang tiada tarah Tempat yang penuh dengan kenyamatan Yang tidak ada bandingannya Yang sepantasnya orang-orang yang berusaha dan mengejar berlomba-lomba untuk mengejar tempat kenikmatan yang sangat tinggi ini. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Tajjadah Tatajjafau junubuhum 'alal madaaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Wa min وَذَكَرْنَاهُمْ يَوْمَ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah berfirman menerangkan keadaan orang-orang yang beriman. Tajaaf junubum alil mabadi' yadaun Rabbhum khulqul watmaa. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka di waktu malam. Mereka berdoa kepada rasul tersebut. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khauf dan tamak dipenuhi dengan rasa takut dan dipenuhi dengan talak harapan yang sangat besar untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian harta yang kami telah rezekikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa la ta'lamuna summa ikthi min qurati ayun." Maka tidak ada satu jiwa pun, tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang mampu membayangkan apa yang kami persiapkan untuk mereka di dalam surga, min qurati ayun dari perkara-perkara yang menyejukkan pandangan mata Jaza an ya sebagai bentuk balasan terhadap amalan yang pernah mereka lakukan balasan terhadap yang pernah mereka lakukan di dunia berupa kebaikan berupa amal salih berupa sedekah, berupa salih berupa amalan-amalan ia akan mendapatkan ganjaran di hadapan Allah SWT Tidak ada seorang pun yang mengetahui kata Allah Apa yang disembunyikan Apa yang dirahasiakan oleh Allah Berupa perkara yang menyejukkan pandangan mata di dalam surga nantinya Bekhoanihillah. Ternyata nikmat dan keindahan surga itu adalah rahsia yang tidak dinampakkan secara langsung bagi orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini. Betapa indah dan betapa damai yang kedamaian yang ada di dalam surga tersebut. Di dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah az-zukhruf wa fiha ma tashtahihil anfus wa taldhu al ayun wa antum fiha qalidun dan di dalamnya yakni di dalam surga itu ada perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu segala sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu ada di dalam sorga. Wa ta'ala bil a'yun dan segala perkara yang menyebabkan pandangan mata itu menjadi lebat, menjadi tenang. Ada di dalam sorga. Wa antum fiha khalidun dan kalian akan kekal untuk selama-lamanya di dalam sorga tersebut. Ya, yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sehingga secara garis besar, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil tentang nikmat yang ada di dalam surga, secara garis besar, kita harus fahami bahwasanya apa saja yang disenangi oleh hawa nafsu manusia, apa saja yang diinginkan oleh manusia, apa saja yang diharapkan oleh manusia Itu pasti ada di dalam syarga Apakah buah-buahannya Atau pepohonannya Atau kenikmatan-kenikmatan di dalamnya istri-istri yang mereka senangi Keluarga yang mereka cintai Iya, demikian pula Naam air yang begitu bening Yang sangat jernih yang ada di dalamnya Dan apa saja yang dikehendaki oleh manusia yang ditanya oleh manusia yang berada di dalam sorga itu pasti ada di dalam sorga Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap apa yang ada kita lihat dalam kehidupan dunia itu ada di dalam sorga akan tetapi namanya saja yang sama. Hakikatnya jauh jauh lebih hebat dari apa yang pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Kenaikan apapun yang pernah kita rasakan, kesenangan apapun yang pernah kita dapatkan. Itu juga ada di dalam sorga Akan tetapi Derajatnya jauh lebih hebat Jauh lebih nikmat, Kadarnya jauh lebih banyak Maka dari itu Dalam sebuah akar Yang diriwayatkan oleh alimah mutabari Di dalam taftirnya Daripada Ibn Abbas Wadiyallahu Ta'ala Anhu Beliau berkata Laisa fid dunya syai'un Mimma fil jannati al asma'u faqad Tidak ada satupun di dunia ini Iya yes. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini Kemudian kita dapatkan juga Di dalam surga nanti Kecuali Nama saja Namanya saja yang sama. Ya, yeah. di dunia ini apa yang kita dapatkan? Berupa buah-buahan misalnya, ada anggur, ada delima, ada langsat, ada durian. Ada durian dalam surga? Ada insyaallah. Tapi apa? Namanya saja. Hakikatnya tidak sama. Jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat. Jelas? Jadi apa pun yang kita rabatkan di dunia ini, itu ada dalam surga, tapi namanya tidak yang sama. Hakikatnya jauh lebih hebat balingannya. Inilah tarian makan surga secara garis besar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemuliaan jangan sekalian. Begitu hebat dan begitu mulianya surga. Begitu agungnya tempat yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sangat banyak dan dengan nama yang berbeda-beda. Sehingga dalam Al-Qur'an nama surga itu sangat banyak. Kalau kita ingin memperhatikan dan mengumpulkan, iya, di sana kita dapatkan di antara nama surga adalah al-Jannah dan ini yang masyhur. Al Jannah Gambaran surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Darussalam. Rumah yang penuh dengan keselamatan, negeri yang penuh dengan keselamatan. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, "Lahum darussalam 'inda rabbihim." Mereka akan mendapatkan Darussalam. Yeah. Iya, di sisi Rabb mereka. Dalam surah Yunus, Allah berfirman, Wallahu yada'u ila darus salam. Dan Allah selalu mempiasa mengajak manusia kepada darus salam. Iaitu Di antara penamaan sarga adalah darul muqamah. Alladzi ahallana darul al muqamati. La yamasuna fiha nasabun. Wa la fiha lughum. Ini dalam ayat, dalam surah khatir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghalalkan kepada kami Darul Muqamah di sorga Yang di dalamnya kami tidak akan ditimpa oleh musibah. Ini ucapan penduduk sorga Kami tidak akan mendapatkan musibah. Tidak akan merasa gundah gulana. Dan kami tidak akan ditimpa kejelekan-kejelekan di dalam sorga itu, kesedihan, iya, dan perkara kejelekan. Di antara nama-nama adalah Jannatu atau Allah berfirman dalam surah Maryam: Jannatu atau Aden inilah di mana orang-orang yang ibadahu bilqiyib. Siapa yang disebutkan? Ya, yeah. Jannatu Jannatul aden Dan apa nama al-surga? Adalah Jannatul Ma'wa. Dalam surah al najm "Indaha Jannatul Ma'wa." Dan Allah di sisi Allah ada Jannatul Ma'wa. Ya. Yeah. Dan apa nama surga? Adalah Darul adal khud Dia adalah tempat yang kekal. Lalu fiha darul khud di jaza'an bima kanu ya'amalun. Dan mereka akan mendapatkan darul khud. Darul khud. Negeri yang kekal. Ia. Sebagai bentuk balasan terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Saya ingat jemaah sekali di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahawa surga itu adalah tempat yang kekal, dan penghuni surga itu juga akan kekal di dalam surga. Dia di antara makhluk Allah yang tidak akan sirna sepanjang masa. Eh, dia di antara makhluk Allah yang tidak akan sirna sepanjang masa. Itulah sarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang sangat banyak, Allah menjelaskan kekesalahan sarga dan penduduk sarga. Allah berfirman, Iya, Ina allazina amanu wa amilu salihaat, klanat lahum jannatul firdausi nuzula, khalidina fihaa Abada. Iya, sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka akan mendapatkan, sarga firdaus, Itulah tempat mereka bagaimana yang berada itu khalidun fiha mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga firdaus. Ya, ini artinya kekal untuk selama-lamanya tidak akan sirna. Tayyib. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, la yazuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa waqa'uhum hadhab al-jahim. Penuduh surga dari surga, di surga itu la yazuquna fiha al-mauta. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya kematian. Tidak ada lagi mati di dalam surga. Ya, illal mautal ula, kecuali yang mereka rasakan mati yang pertama ketika mereka meninggalkan dunia. Wa qahum 'adzaba jahim dan Allah akan menjaga mereka dari azab neraka jahannam. Sehingga jangan sekali-kali harus kita yakini sesuai dengan pemberitaan Allah di dalam Al-Qur'an. Bahawasanya surga itu adalah makhluk Yang akan kekal, Yang abadi Yang tidak akan firna Dan siapa yang berada di dalamnya Tidak akan dikeluarkan di dalam surga Dan mereka akan kekal di dalam surga Untuk selama-lamanya Terus menerus merasakan kenikmatan dan kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan di antara penama'an al surga Allah menyebutnya di dalam Al-Quran Darul hayawan Dia adalah tempat yang sesungguhnya Allah tersebut kan dalam surah Al-Ankabut. Dan di dar al akhirah tadi hewan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah tempat yang sesungguhnya. Naam. Di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Di sanalah keluarga kita yang sesungguhnya. Iya. Yeah. Di sanalah kenikmatan kita untuk sesungguhnya kita dapatkan. Yaitu di dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya. Iyi. Di antara penama al-surga adalah jannat al-Firdaus. Iyi. Jannat al-Firdaus. Allah sebutkan. Ula'ikahumul warisun. Al-lazina yarisun al-Firdausa. Hum fihaa khalidun. Mereka itu adalah waris waris. orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itu adalah waris waris yakni orang-orang yang mewarisi surga firdaus mereka tetap di dalam surga firdaus 6 nah. di antara nama surga adalah jannatun na'im jannatun na'im negeri yang penuh dengan kenikmatan dalam surah luqman Allah berfirman innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im na'im Nama lain daripada syarga adalah maqamin amin. Dia adalah tempat yang penuh dengan keamanan. Tempat yang aman. Innal mutaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang penuh dengan keamanan. Ini di antara bentuk kesempurnaan ni'mat syarga. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan, orang-orang yang berada di dalamnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Ya. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Tidak pernah bersedih. Laa, tidak pernah merasakan musibah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ya, para penduduk surga masuk ke dalam surga mereka, para malaikat, Allah menyebut para malaikat Mencet ucapan tahziyah, ucapan selamat kepada para para penduduk surga. Di antara ucapan mereka adalah udkhuluha bisalamin aminin dan masuklah kalian ke dalamnya dengan selamat dan penuh dengan keamanan. Ketahuilah jemaah, kenikmatan apapun yang ada di dalamnya. Kebahagiaan apapun yang ada di dalamnya. Nekmat apapun yang akan diterima di dalamnya. Kalau tempat itu tidak aman. Maka kita tidak akan merasakan kenikmatan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka dari itu. Selain daripada kenikmatan-kenikmatan sorga -kenikmatan yang akan kita jelaskan nanti. Ia. Dari kesempurnaan nikmat sorga. Ya. Allah mempersiapkan untuk para penduduknya nikmat keamanan di dalam firdaus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman Penduduk surga tidak akan mendengarkan di dalam surganya itu lallan kata-kata ucapan-ucapan sia-sia iya, yeah, ini betul-betul aman ucapan-ucapan sia-sia senda gurau itu tidak ada didengarkan dalam sorga yang ada apa? Eh, wala tak simak dan juga tidak didengarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa tidak ada kerana hakikatnya, senda permainan, yang berlebihan, ucapan-ucapan yang tanda dengan dosa, ini akan menciptakan kekacauan di satu tempat. Sehingga itu tidak ada di dalam syurga. Tidak di dalam syurga Allah SWT. Yang ada apa? Illa qilan salamah. Kecuali yang ada, hanyalah ucapan selamat dan selamat. Ucapan keselamatan sahaja yang ada di dalamnya, begitu indah, begitu aman dan begitu damainya syurga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Pembahasan berikutnya. Tentang surga perlu kita pahami bersama bahwasanya di dalam surga itu ada derajat-derajat, tingkatan-tingkatan manusia yang ada di dalamnya. Sehingga manusia dalam surga tidak satu derajat, tapi berbeda derajatnya antara satu dengan yang lainnya, tergantung keimanannya dan tergantung amal salehnya. Allah quran kan ini di dalam surah nisa Allah berfirman, "Tafaddal Allahul mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima darajatun minhu wa manfa'atun wa rahmah wa Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para mujahidin. Yeah. atas orang-orang al-qa'id orang-orang yang duduk artinya tidak berangkat melakukan jihad Allah bedakan derajat mereka dengan pahala yang sangat besar derajat dalam surga derajat mereka berbeda-beda antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad itu ada derajat di dalam surga berbeda derajat mereka nah berbeda derajat mereka. La wajhatul 'indatihim. Ini dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Mereka akan mendapatkan derajat yang berbeda-beda di syurga mereka." Nah, dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah la tarauna fil jannah kama tarauna" atau kalian nalkaubat diriy algharif fi alufq atala fi tafadil sesungguhnya penduduk surga nanti di dalam surganya akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya ada melihatnya dari jauh saling melihat Sebagaimana kalian pada hal ini melihat al-qowt bintang-bintang yang bercahaya di langit seperti itu derajatnya satu derajat dengan derajat yang lainnya satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya saling melihat tapi yang di bawah melihat yang di atas hanya seperti melihat bintang di langit ya eh yang terbenam di ufuk iya kita mahu dari derajat ini perbedaan derajat mereka di dalam syarga oleh Rasulullah oleh Ikan Nabi Yun bertanya Rasulullah apakah mereka ini adalah para Nabi artinya yang derajat yang sangat tinggi yang kita lihat seperti bintang itu iya itu adalah derajat para Nabi oleh bala واللذي نفسي بيدي وقرا الامان بالله وصدق المرسلين. تقرير بسم الله وعليه الصلاة والسلام betul. Mereka itu para nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi bukan cuma para nabi ya. Mereka itu para nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Subhanahu wa taala dan mereka membenarkan Al-Mursalim. Ya al-mursalin mereka membenarkan risalah para nabi. Para orang yang beriman. Sangaja jelas ya? Kalau surga dikatakan dia itu derajat bertingkat-tingkat. Yang paling rendah di bawah, kemudian yang tinggi naik ke atas. Yang tingginya di atas, yang tingginya di atas, yang paling tinggi paling di atas. Jelas ini? Berbeda dengan neraka. Kalau neraka disebut apa? Darakat. Iya. Yang ringan sikahannya di atas, yang lebih berat di bawah, lebih berat di bawah, lebih berat di bawah, iya, e yang terlaksanap paling di bawah. Nah, itu yang disebut dengan darat. Tapi menurut saya, yang paling mulia paling di atas, iya, e yang paling mulia yang paling di atas disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Nabi ia berkata, "Inna fi jannati 100 darajah." "A'adda Allah a'addah lil mujahidin fi sabilillah. Bain kulli darajah da'ujatayn kama baina as-sama'i wal-ardh." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat yang Allah persiapkan khusus untuk para mujahidin. Ini derajat para mujahidin saja. Berapa derajat? 100 derajat yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala setiap antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jauhnya seperti jauhnya langit dan bumi subhanallah tidak bisa terbayangkan ya kuat derajatnya, jaraknya seperti langit dan bumi kata lagi Maka jika kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Kenapa? Fa innahu autsal janna wa a'la al janna wa fautuuhu arsy ar-rahman wa minhu tafajjara al janna. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling pertengahan dan dia adalah surga yang paling tinggi. Dan di atas surga Firdaus itu adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha maharahmat. Tidak ada lagi di atasnya. Di atas surga Firdaus itu ars. Dan dari surga Firdaus itu kata Nabi, akan memancar sungai-sungai di dalam surga. Jadi sungai-sungai di -sungai dalam surga itu mengalir ke surga ini, surga ini, surga ini. Dari surga Firdaus. Nah, Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu derajat-derajat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka dan diberikan kebahagiaan kepadanya, keselamatan dan keberuntungan untuk masuk ke dalam syurga itulah hamba yang paling mulia. Seandainya jamaah, hanya sorga yang paling rendah yang kita miliki, itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan beratnya kehidupan berada di dalam neraka Allah SWT. Akan tetapi kata Nabi, kalau kalian minta sorga jangan main-main, jangan cuma minta sorga paling bawah, ya, yeah, tapi minta sorga yang paling tinggi, itulah sorga Firdaus. Yang akhirnya melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya para penduduk sorga Pada hari kiamat Mereka akan Diarahkan ke sorga-sorga mereka Setelah mereka lolos Dari jembatan sirat Yang penuh dengan kengerian Dan penuh dengan kesulitan dan berusnya melewati jumlah tersera yang selamat dari kalangan penduduk sorga mereka akan diarahkan ke dalam sorga-sorga mereka yang pertama terlihat bagi mereka adalah pintu-pintu sorga dan perusahaan kita jawab kalian bagaimana sebabnya pintu sorga pintu sorga itu selantiasa terbuka bagi para penduduk sorga ia yes. selalu dibuka untuk para penduduk orga. Siapa yang berhak atas perannya masuk ke halangan Mereka akan dipersilakan, mereka akan mendapatkan tahniyah ucapan selamat dari para wakaf. Kincaraga kini akan terbuka untuk mereka. Ya, yes. Allah berfirman di dalam surah Al-Ghafir, hatta ida jauha. Dan diarahkanlah, dibawa lah orang-orang yang bertakwa itu oleh hati mereka ke dalam surga secara berombongan. Bukan satu-satu, berombongan datang. Hatta ima jauhah. Sampai ketika mereka datang ke depan surga. Satihat adwa'uha akan dibuka pintu-pintu surga untuk mereka. Wakalalah makhazanatul ha, maka berkatalah para penjaga penjaga surga kepada mereka, kepada penduduk surga ini para calon penduduk surga. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Sybathum, kalian itu telah melakukan kebaikan pada kulluha salihin, maka silahkan kalian masuk ke dalamnya untuk selama-lamanya. Tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Baru kita menghadap, baru seseorang itu menghadap ke pintu Surga, jemaah luar biasa kebahagiaan sudah terasa di dalam hati. Iya. sambutan indah dari para penjaga Surga, ucapan keselamatan di dalam ayat yang lain Allah sebutkan. Wal manaikatayadhu lana alaihin mingkum libah dari para malaikat. Akan masuk kepada mereka dari seluruh pintu surga. Kebijakan ya, mengucapkan ucapan selamat kepada para penduduk surga yang baru masuk, yang baru saja masuk ke dalam surganya itu. Dan, ya tahniah kepada Allah. Assalamualaikum bima sabartum mau ke bender. Keselamatan atas kalian disebabkan ke inna kesabaran kalian dalam kehidupan dunia sabar dalam menahan rintangan sabar di dalam beribadah kepada Allah sabar di dalam menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala masuklah kalian ke dalamnya Keselamatan atas kalian Bimba sabar karena kesabaran kalian dalam kehidupan dunia, fana mau kebajar itulah tempat yang terbaik, itulah adalah tempat yang paling nyaman yang akan kalian rasakan di dalam kehidupan kalian hidup untuk selama-lamanya merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Malam pertama di dalam surga Sulhanallah, begitu indah. Nampakkah kita membayangkan jemaah? Ya bagaimana bahagianya para penduduk surga yang pertama kali melangkahkan kakinya masuk ke dalam surganya. Tempat yang selama ini dia rindukan. Tempat yang selama ini dia idam-idamkan. Tempat yang selama ini menyebabkan dia rela untuk menahan berita dalam kehidupan dunia. tempat yang dirindukan siang dan malamnya ternyata sudah berada di hadapannya siap untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalamnya ternyata disambut indah oleh para malaikat dibukakan pintu untuk mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hadzik wa in lil muttaqin la husna Jannati adanin mufatahatan Jannati adanin mufatahatan Lahumul Abwab. Inilah peringatan kata Allah Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Lahusna ma'ab Pasti mereka akan merasakan Akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik Itulah surga Apa itu? Mufatahat jannati adan Itu adalah surga adan Mufatahatan lahumul abu'ab Senantiasa Terbuka pintu-pintunya surga Aden. Serampian terbuka apa? Pintu-pintunya lahum untuk mereka. Siapa mereka? Calon penduduk surga. Tidak susah membukanya. Iya, yeah. sudah siap terbuka. Tidak perlu lagi apa namanya cari kuncinya di mana itu dan sampai ada yang lupa di mana kuncinya surga oh tidak perlu lagi sudah terbuka siap melangkah masuk ke dalamnya iya eh. dalam hadis Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ana awwalu man ya'khudhu bi halqat bi jannah wala fakr adalah orang yang paling pertama mengambil yang pertama menarik Rantai pintu surga dan tidak ada kebanggaan di dalamnya. Nabi yang pertama, ya, yeah. Nabi saw adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Allah Subhanahu Wataala. Ya, yeah. tak kalau pintu surga tidak terbuka, ya, yeah. perhatikan bagaimana para pebisor g masuk ke dalamnya dan bagaimana, ya. Yeah. Ebatnya itu pintu surga. Ini baru pintunya, belum melangkah masuk ke dalamnya. Baru pintunya. Bagaimana kehebatannya? Telah disebutkan tadi dalam surah Al-Zumar. Bagaimana cara mereka masuk ke dalamnya? Dengan cara beram, berombongan. Bukan satu-satu. Ia -satu. Ya, satu kelompok besar masuk ke dalamnya. Waktu kalderi rabbahum ila jannati zumarah. Ya, Surah Maryam, ya Allah menjelaskan bahwasannya yang masuk ini adalah tamu-tamu agung. Tamunya siapa? Tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ya. tidaklah kita tidakkah kita berbahagia jemaah kalau seandainya kita yang menjadi tamu Allah, bukan tamunya presiden, menjadi tamunya pak bupati saja. Wah luar biasa ah, bahagianya. Yes. Ya. Kalau ada undangan dari Pak Bupati, undangan langsung, ya untuk Talman diundang ke rumah jabatan Bupati, membicarakan sesuatu yang luar biasa, gembiranya. Tapi harusnya kita lebih berbahagia, kalau ternyata kita adalah tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah sebutkan Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nam membangkitkan orang-orang yang bertakwa sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. di Dalam hadis Sahih bin Ibnu Sa Abi Dawud rahimahullah wa al Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sifat ya atau bentuk pintu surga itu. Lai wata da لا يدخلن الجنة من قمة سبعون ألفا أو سبعمائة ألف متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر كيف نبي akan masuk ke dalam serga nanti. Dari kalangan umatku. Sekitar. Saba'una al 70 ribu orang. Atau. 700 ribu orang. Iya. Yes. Dari umat Nabi Muhammad. Yang 700 ribu orang. Yang kata Nabi. Mutama Saling berpegangan tangan. Saling saling bergandengan antara satu dengan yang lainnya, kemudian mereka masuk ke dalam pintu surga, tidak akan masuk yang pertama kecuali yang terakhir itu juga sudah masuk. Itulah pintu surga, tujuh ribu orang saling bergandengan tangan bersamaan masuk seluruhnya, tidak ada yang terlambat. Yang pertama masuk, yang terakhir juga sudah masuk. Bagaimana luasnya pintu surga jemaah? Nampak kata nabi, wajah-wajah mereka yang masuk itu dalam seperti bulan purnama di malam bulan purnama, gembira, senang, bercahaya wajah mereka. Siapa yang tidak bergembira? Kalau kata-kata yang mereka rindukan selama ini sudah ada di hadapannya. Apa yang mereka usahakan selama ini, hasilnya sudah ada di hadapan mata. Luar biasa gembiranya. Masuk secara bersamaan ke dalam pintu surga, Allah SWT. Belum ada bangunan yang seperti ini jamaah. Yang ada dalam kehidupan dunia. Nah, belum ada pintu yang seperti ini Yang ada kita dapatkan dalam kehidupan dunia Belum ada arsitek yang terhebat pun Yang mampu merancang pintu Sebagaimana pintu di dalam syurga Allah SWT Jamah yang dimuliakan oleh Allah SWT Itulah pintu syurga Setelah para penduduk syurga masuk ke dalam pintunya Melangkahkan kakinya Selangkah demi selangkah Dengan penuh kebahagiaan Dengan penuh keriangan Dengan penuh kerinduan dan kecintaan Mereka masuk ke dalam sorga Mereka saksikan Subhanallah Ni'mat demi ni'mat Yang mereka dapatkan Bangunan-bangunan yang megah Istana-istana yang hebat Ia Yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya di dalam kehidupan dunianya ternyata Jemaah, ketika menuduk surga masuk ke dalamnya mereka akan menyaksikan yang pertama mereka lihat adalah tanahnya surga terbuat apa tanah di dalam surga tentunya tidak sama dengan tanah kita sekarang BC BC ada lagi yang tidak becek, berbatu lagi. iya. Ada lagi yang tidak ber, berbatu, lumpur lagi. Ada tanahnya merah. Ada tanahnya hitam. iya. Tanah di dunia. Terus bagaimana dengan tanah di dalam surga? Diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah 6 yang diriwayatkan Al Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dalam sahihnya <coughs> Para sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah, haddithna 'anil jannati ma bina'uha. Ceritakan kepada kami wahai Nabi, bagaimana itu surga? Bangunannya terbuat dari apa itu surga?" Ini bangunan di dalam syurga. Tanahnya, lantainya, dindingnya, atapnya, bangunan yang ada di dalam syurga. Mereka minta diceritakan oleh Nabi SAW. Maka Nabi menjawab. Lidnatul zahad, walidnatul syibah, wa milatuhal misk, wa husbauhal luklu' wal yakutu, wa turabuhal za'faram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batu batanya terbuat dari emas. Percaya tidak percaya harus percaya. Itulah fardha. Batu batanya terbuat dari emas. Eh, sebagian batu batanya juga terbuat dari perak. Kemudian adukannya adukannya ini yakni campuran yang melengketkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalau campuran kita di sini bikin fondasi ya. Ada semennya. Iya. Yeah. Dicampur seluruhnya. Iya. Yeah. Bisa melengketkan batu bata antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau dalam surga, adukannya kata Nabi saya buat dari minyak kasturi. Nah, bawas malaikat dan kerikilnya. Nah, kerikilnya adalah al luk wal-yakut, batu permata luk-luk dan yakut. Saya sendiri tidak pernah melihat itu bagaimana itu luk-luk di dunia dan yakut. Allah wabarakatuh. Tapi itulah yang diberitakan oleh Allah. Yeah kerikinya sarga luk-luk dan yakut ini jenis-jenis permata semua maaf terus kalau Nabi dan tanah yang ada dalam sarga adalah al-za'faram baik terbuat dari za'faram wa ma'yiduhuloha yil'amula yidu'as Kata Nabi Siapa yang masuk ke dalamnya Dia akan mendapatkan kenikmatan Dan tidak pernah dia merasakan kesusahan Dia akan hidup untuk selama-lamanya Dan tidak akan mati Pakaiannya tidak akan lusuh Baru terus Benar-benar kenikmatan Pakaiannya tidak akan mengelusuh. Walayatnya sababu. Dan masa wadahnya tidak akan berakhir. Anak pun terus. Tidak pernah tua. Ya. Yeah. Kalau di dunia bagaimanapun tampannya, bagaimanapun cantiknya. Kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak menggairahkan lagi. Ya. Yeah. Sudah tua entah. Kulit sudah keriput, Walaupun artis kalau sudah keriput malam nah, rambutnya sudah beruban walaupun di semer sana sini tidak akan mengerahkan lagi orang di dalam surga tidak akan habis masa mudanya terus dia menjadi pemuda nah nanti akan dijelaskan berapa umurnya nah umurnya begitu terus walaupun bertambah zaman umurnya seperti itu terus kemudian terus iya yeah. ini apa namanya bangunan di dalam syarga dan mereka di dalam syarga akan selalu kita merasakan kenyamatan dan ucapan-ucapan kegembiraan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala a'adda liqadijah Mempersiapkan untuk Khadijah di Jannah di dalam surga, asrul min zahab. Lailaha billahyalawatullah. Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Allah mempersiapkan untuk Khadijah. Isteri Nabi Sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, satu istana yang terbuat dari emas. Dia tidak akan merasakan gundah gulana di dalam. Istana-nya tersebut istirahat tenang lemah demi lemah dirasakan tidak ada kesulitan ya yeah. tidak ada pertengkaran antara satu dengan yang lainnya kalau mereka sudah masuk ke dalam istana-nya jemaah pasti akan merasakan ketenangan yang luar biasa tidak ada ucapan-ucapan kotor tidak ada ucapan ucapan dusta, tidak ada ucapan, yeah, kebencian, demikian pula hinaan antara satu dengan yang lainnya, yang ada ada yang ada hanyalah ucapan ucapan kebahagiaan, benar benar benar istirahat para penduduk sorga di dalam sorganya, yeah, maka dari itu jemaah jangan pernah beristirahat. Jangan pernah mahu beristirahat dari beramal di dalam kehidupan dunia kita. Calon-calon penduduk korga itu tidak akan pernah mahu istirahat dari beramal di dalam kehidupan dunianya. Tidak akan pernah puas dengan amalan yang pernah mereka lakukan, yang perlu mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Nanti mereka istirahat, setelah mereka telah masuk ke dalam korga, tidak lagi yang mereka kerjakan. Ia, hanya duduk bersender. Ia, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam kehidupan syarganya. Ada pun di dunia, kata Allah, Fa iza kalau kalian sudah selesai melakukan suatu amalan, bersegera, bersiap-siaplah untuk melakukan amalan berikutnya. Jangan pernah mau istirahat. Nanti istirahat ketika di dalam syarga Allah SWT. Ia, di dalam surga benar-benar kita istirahat. Ya, para penduduk surga benar-benar istirahat di dalamnya. Jelas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah para penduduk surga masuk ke dalam surga mereka masing-masing. Di -masing. dalam istana-istana yang megah, terbuat dari emas, terbuat dari perak, ya, terbuat dari al-lu'lu' wal-marjan demikian pula terbuat dari perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Ternyata tatkala mereka masuk ke dalamnya, yang pertama pula mereka dapatkan adalah taman-taman yang indah, penuh dengan pepohonan yang rindang, penuh dengan buah-buahan yang beraneka ragam macamnya. Enak dilihat matanya. Baru dari luar dia lihat istananya terbuat dari emas, batu batanya emas dan perak, lantainya oh luar biasa. Nah kerikil-kerikil di dalamnya permata, yang sampai sudah ada yang mimpi masuk surga ini. Bayi, dari luar mereka melihat kemajuan bangunan di dalam surga ketika mereka masuk ke dalamnya yes. di sekeliling bangunannya ternyata dia lihat dia dapatkan ada taman-taman indah di dalam surga ada pepohonan kepohonan yang berada ke macam buahnya yes. ada berbagai macam keindahan di dalamnya di dalam taman surga apa isinya taman surga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Waqiah ayat 27 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa qalhim mandud wa dhil lam wa ma'in masqub wa faatihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ati wa dan golongan yang kanan tahukah kalian apa yang akan didapatkan oleh golongan kanan yakni orang-orang yang akan selamat golongan kanan itu kepada Allah Bakal dia masuk ke dalam serbaguna, isi dari makhduh, mereka akan berdaun di bawah pohon bidara yang sangat rindang makhduh yang tidak berduri. Kalau pohon bidara yang kita lihat sekarang, ya yeah, banyak durinya. Lewat buahnya, ranum buahnya ingin dipetik, kau oh, berhadapan dulu dengan durinya. Saya kira semuanya pernah lihat pohon bidara ya? Itulah pohon bidara dalam surga. Mahdud. Kosong dari duri. Sehingga ketika membaca ayat ini. Seorang Arab datang kepada Nabi SAW. Arab badui. Arab badui. Murni pemikiran mereka. jernih. Iya. Yes. Lugu. Nah berada atas keluguannya sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-Baghawi dan riwayat ini disaikan oleh al-Sheikh al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan fisi dari mahdud wa kalhim mandud seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan berkata, Ya Rasulullah, Zakarallahu fil jennati syajarah, Tuzi sahibah. Ya Rasulullah, Kenapa Allah menyebabkan, Kalau di dalam surga itu, Ada satu pohon, Yang membahayakan penyeluh surga. Katanya surga itu penuh kenikmatan. Tanah kebaikan, Tidak ada kesusahan. Kalau Allah menyebutkan di situ ada satu pohon, satu jenis pohonnya yang membahayakan penduduknya. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nabi SAW bertakdir. Walah ni, apa itu? Nabi juga heran, pohon apa itu yang berbahaya? Kata Arab ini, asidar. As Fāinna lāhu sāwā al-hābiyan. Katakanlah oh, nabi itu pohon bidara. Jadi, pohon itu punya duri yang berbahaya. Maka Nabi saw menjawab: Aleyhi salam ya kul fi sideri makdud. Bukankah Allah berfirman, "Penduduk sorga itu akan berada bernau di bawah pohon-pohon sidr Bidara yang makhluk. Khadaballahu shanka. Allah telah menghilangkan duri-durinya. Fa ja'ala makana kulli syokatin samarah. Kemudian Allah menjadikan, ya, menumbuhkan pada tempat setiap duri itu digantikan dengan buah. Ada yang? ada yang bisa menghitung durinya kok Bidara? Ah? ada pohon bidara di TV siapa yang mau menghitung durinya yeah. tidak ada yang bisa menghitung durinya lah. ternyata duri-durinya ini dihilangkan oleh anda digantikan, digantikan dengan buah buah anda bagaimana Nabi menjelaskan berikutnya keindahan ala sambut kesamaran Tafatuk semerat mina an semain watabain warna min tangan. Maafiha warna yusbihul ar. Yang kata nabi. Sesungguhnya. Ia pada setiap tempat duri itu akan tumbuh. Ia buah yang buah itu memiliki tujuh puluh dua warna dan rasa. warna-warni ternyata buah pohon bidara di dalam sorga Ya, yes. kalau buah, -buah bidara di sini warnanya apa ya hijau setelah itu mengkal oh, warnanya kuning, baru enak dimakan kalau di dalam sorga tidak perlu menunggu kapan matangnya sudah matang matangnya pun Terdapat 72 warna dan rasa. Antara satu warna tidak ada yang menyamai yang lainnya. Antum hafal berapa warna di dunia ini? Ah? Tidak ada nama warna? Tahu? Di dalam syurga buahnya paham bila saja 72 warna. Jangan dibayangkan bagaimana itu. Iya. Bagaimana noraknya itu? Nah, bagaimana gemerlapnya itu? Iya, yeah. memandangnya saja sudah kenyam. Nah, melihatnya saja sudah sangat menarik. Buah bidara dalam syarga. Baru satu pohon. Pohon bidara. Berada di taman syarga. Nah, Allah berfirman selanjutnya. Wa talhim man para penduduk sorga berada di bawah pohon-pohon taluh pohon, -pohon taluh itu adalah pohon yang tumbuh di negeri Arab yang banyak durinya lebih banyak lagi dari pohon bidara saya ingat tak kita melihat lebih banyak durinya daripada daunnya Ia. tapi ternyata kata Allah talhim mandud pohon taluh yang penuh dengan buah yang bersusun-susun. Bukan duri yang bersusun-susun, tapi buah yang bersusun-susun. Subhanallah. Selanjutnya apa lagi? وَظُلِّمْ مَنْدُوْ Dan penduduk surga itu berada di bawah naungan yang terbentang luas. berada di dalam taman penuh dengan buah penuh dengan pohon rindang pohonnya itu ya menaungi orang yang berada di bawahnya dengan naungan yang terbentang luas di sana lagi wa mai dan ada air yang tercurah tidak ada jalan untuk kehausan si senang saja duduk bersantai enjoy ya yeah. Semuanya ada, hendak tidak perlu bawa payung. Nah, ada airnya. Ditambah lagi apa? Jiwa tingkat syah. Ditambah dengan buah-buahan yang sangat banyak. Lelah doa tiwa lama Buah-buahan yang tidak pernah putus dan tidak pernah terlayang untuk mengambilnya. Mau buah ini silakan, mau buah itu silakan. Tidak sama sekarang mau makan semangka oleh anunya orang. Iya, yes. mau makan pambutan, wah oh, kalau bukan musimnya. Niat bagaimanapun mau makan jeruk, oh, kalau bukan musimnya tidak bisa. Di dalam kejamaah, jamaah, kalau tu, tidak pernah terputus musimnya, terus menerus ada, terus menerus dipersiapkan, walaupun ah. dan tidak pernah terlarang untuk mengambilnya. Buah-buahan di dalam sorga, yeah. Di antara jenis pohon yang ada dalam sorga juga disebutkan oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman. Dalam ayat 68 Allah berfirman, eh, "Fiha fatihah wa nakhlu warumman. Di dalam surga itu ada pohon buah-buahan yang sangat banyak. Di antara buah-buahannya, buah Ada pohon korma, waruman dan ada pohon delima. Yeah. Ada pohon korma, ada pohon delima. Kalau per belum pernah lihat pohon korma. Ya, Mudah-mudahan insya Allah kita akan melihatnya di dalam surga Nah, ada pohon delima kata Allah SWT ta Yang ternyata pohon-pohon dalam surga itu Yang ada di taman-taman surga ini iya, Itu sangat besar Tidak seperti pohon yang kita lihat di dunia ini dan itu sangat besar. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu dalam hadis sahul bin Saad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Innal jannati la shajarah yasiru raakib fi dhillaha ma ta'ala la yata'aha." Sesungguhnya di dalam syurga ada pohon yang dinaiki Sesungguhnya di dalam syurga kata Nabi Betul-betul ada sebuah pohon, sebatang pohon, yang orang yang berkendara, bukan orang berjalan ini, orang berkendara, mungkin berkendara kuda, itu berjalan, berkendara di tolongannya, seratus tahun belum dia bisa keluar dari dalamnya. Ini baru satu pohon ini. Elu tu sebenarnya bernaung di bawahnya, bersantai di bawahnya, sambil makan makan, sambil nikmati pemandangannya. Nah, yeah, tidak perlu bawa bekal. Kalau sekarang kita mau pergi ke pantai lombang-lombang, yeah, mau pergi bersantai di sana misalnya Melepas penat, malah tambah kesehat. Cari dulu ikan bakar. Cari dulu buah ini, buah itu. Minuman ini, minuman itu. Ya, kemudian dibawa ke sana. Kalau dalam surga, walaupun sisa duduk saja. Ya. sampai di sana, kalau di pantai lomba lombang, sewa lagi. Apa itu? Rumah-rumah ya. yang ada di situ. Nah, kalau dalam surga jamaah tidak perlu lagi. Ada no manfaat yang begitu rendah. Ya. Ya. Kita berkendara di bawahnya. Seratus tahun lamanya. Belum bisa keluar dari bawah pohon itu. Baru satu pohon. Nah. Rendangnya pohon yang ada di dalam surga. Ya. Yeah. Ditambah lagi keindahan yang luar biasa. Kita mendam di bawahnya. Merasakan kesujukannya. Ditambah lagi. nikmatnya memandang pohon itu. Bagaimana tidak? Diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Abu Hurairah Riwayat At-Tirmidhi dengan sanat yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Maafil jannati Maafil jannati syajarah Illa saataha min zahad Tidak satu paham pun yang ada dalam terba Kecuali batangnya itu terbuat dari emas. Indah Niamat betul Rindang. Indah dipandang Ia Mengkilap Menyilaukan mata Masya Allah Ni'mat betul Berada di dalam rim atau namanya Naungan pohon-pohon Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jamaah Baru kita bisa merasakan rindangnya naungan di dalam surga Ni'matnya makanan dan buah-buahan Di dalam surga setelah kita merasakan penatnya dan letihnya eh, beratnya beramal dan beramal di dalam kehidupan dunia ini itu adalah sebuah keharusan Allah tidak akan menjual murah serganya eh, Allah tidak akan memberikan serga kepada penghuninya dengan cuma-cuma tapi Allah SWT menginginkan agar kita membuktikan bakti kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini jawa'ah yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pohon-pohon yang begitu besar pohon-pohon yang begitu rindang pohon-pohon yang begitu indah yang ternyata memiliki buah-buahan yang berbagai macam beraneka ragam warna dan rasanya Iya. Yeah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an iya. Yeah. Allah sebutkan di Al buah dalam surah Al-Haqqah bahwa buah-buahan dalam surga itu didekatkan kepada penghuni surga. Allah katakan. Ya. Nah. Fa huwa fi 'ishati radiyah. Penghuni surga itu berada di dalam kehidupan yang diridhai. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang sangat tinggi. Kutub buah baniyah yang buah buahnya didekatkan, buah buahnya didekatkan, buah buahnya didekatkan kepada leluhur kita yang menunjukkan jalan terus. Para nutharga tidak perlu bersusah payah, ya, tidak perlu melakukan kelebihan untuk mengambil dan meraih buah yang ingin dia makan. Sudah disediakan sejak dia makan saja. Tidak perlu lagi fikir-fikir "Wah, -fikir, oh, nikmatnya ini buah lima di atas, tapi tidak bisa manjat." Maka dari itu, Orang-orang yang tidak kandang manjat di dunia ini tidak perlu khawatir. Tetap insya Allah akan makan buah di dalam surga. Iya. Yeah. Kenapa? Buah-buahnya didekatkan. Di dunia saja kalau kita masuk di kebun buah-buahan. Iya. Yeah. Isinya. Iya. Yeah, durian otong. Durian otong. Isinya langsar tempelan. Isinya mangga tempelan. Iya. Yes. Semuanya serba ditempel. Sehingga apa? Supaya ada buahnya. Kan begitu? Supaya ada buahnya. Dia langsar tak? Dia sangat berindah. Iya. Yes. Dia sangat tinggi. Tapi ternyata untuk mengambil buahnya itu tidak sulit, didekatkan, tidak perlu cari mana penjolo ini, tidak perlu lagi kita susah-susah mau melempar, ya, mau eh. melempar susah lagi kenanya, didekatkan buah itu di dalam selaga, bisa dipetik, bisa diambil, bisa dimakan, ya, kodok buah eh. Buah-buahnya itu didekatkan. Tahir. Buah-buah apa yang ada dalam surga? Ternyata bermacam-macam. macam Yang ternyata dia disebutkan. Nakhl rumman. Ada buah. Apa namanya. Nakhl. Ada buah. Rumman. Ya, yeah. belima di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman: In dalil muttaqinah mazah wa agnada. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pasti akan merasakan keberuntungan di dalam surga. Mereka akan berada di dalam hadaiq, taman-taman, kebun-kebun indah. Waknaba berada di tengah kebun, ya, yes. yang penuh dengan buah enak, anggur, anggur. Ada buah anggur. Nah, ada berlima. Ia yes. dan seluruh buah-buahan yang ada dalam kehidupan dunia ini, kita akan kita dapatkan dalam surga, namun tidak sama hakikatnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Allah berfirman dalam surah Muhammad, "Wa rahum min kulli tsamaratin wa malfaratun min rabbihim." Dan mereka di dalam surga akan merasakan seluruh buah-buahan. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Ya, yeah. demikian pula dalam surah Al-Baqarah, "Kullama ruziku minha min tsamaratir rizqah." Alahulhadan yang rezeki min sebelum, wa utu bihi mutasyabihah. Sebaliknya mereka diberikan rezeki berupa uang. Mereka akan berkata Inilah adalah rezeki yang dahulu juga diberikan kepada kami di dunia, wa utu bihi mutasyabihah. Dan mereka, para doktornya itu, akan diberikan yang mirip dengan apa yang ada di dunia ini. Yang suka makan durian, jangan khawatir, ada di dalam surga. Bila ya, siap, ya? Allah katakan, wa tu bihi mutasyabihah. Mereka akan diberikan di dalam surga. Apa yang sama, yang semisal dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, semisal namanya, tapi lebih hebat, lebih lemak dan lebih lezat lagi. Istilahnya, yeah. Inabah radhiyallahu ta'ala an sebelum menyebutkan akarnya dalam tafsir Ibn Kathir ketika beliau menafsirkan ayat ini beliau berkata ma dunya samara hulwa wala murra illa wahiyatil janna hatta walhamdala. tidak satupun buah yang ada di dunia ini kata Ibn Abbas apakah dia buah yang manis atau dia adalah buah-buahan yang pahit ya Kecuali semuanya ada Dalam surga Sampai Alhamdulillah Alhamdulillah itu buah yang sangat pahit Iya, okay. Semuanya ada dalam surga Tapi ingat Jangan samakan rasanya di dunia Bila itu ni Jangan samakan rasanya di dunia Semuanya ada dalam surga Itulah buah-buahan yang ada dalam surga jemaah. Ni'mat begitu ni'mat Yeah. Siapa yang mau makannya tidak perlu kesusahan Sudah didikatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para dan harinya Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya Nah <tuh> Ternyata di dalam taman-taman surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Antum bisa berkayal ini taman indah. Iya, bukan cuma bunga-bunga yang ada di dalamnya, tapi semua buah-buahan kehendaknya besar. Iya, besarnya luar biasa. Nam, batangnya dari emas. Ternyata mengalir di dalam taman-taman surga itu sungai-sungai yang tadi keluar dari mana? Ah, dari Jannatul Batu Sirbau. Hulunya dari sana. Heh, <tuh> hulunya dari surga Sirbau. Mengalir ke seluruh tempat yang ada di dalam surga. Nah. Sungai yang tidak pernah membahayakan orang yang ada di dalamnya Jangan bayangkan sama dengan sungai di dunia Dekat-dekat eh, di situ Bisa-bisa terpeleset tenggelam Kalau tidak bisa berenang bagaimana Eh, Sungai di dalam surga tidak membahayakan Tidak dengan kenyamatan Tidak dengan keindahan Tidak dengan kemudahan Bagi siapa yang ingin minum Dari sungai yang dipersiasakan oleh Allah Bagi orang-orang yang berpikwa Dalam kehidupan dunia ini Perhatikan ya maaf Nah Bagaimana sungai di dalam surga Allah Taala. Dan sekaligus Ini adalah minuman Para penduduk surga Air di dalam sungai ini Adalah minuman Para penduduk surga Iya Ternyata sungai ini Berisikan air yang mengalir fiha ainan tajriyan dalam surah al rahman Allah berfirman di dalam fiha ainan tajriyan di dalam dua surga itu kata Allah ada ya yeah, dua mata air yang mengalir jadi airnya itu mengalir bukan tenang bukan seperti danau ya yeah, tenang airnya tapi air sungai dalam surga mengalir ya yeah. Air sungai dalam targa mengalir, yeah. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan sebuah sungai. Ketika dia mengalir airnya, Kenapa? Kalau dia mengalir airnya, ya kita tidak pernah khawatir akan akan tercemari oleh benda apapun. Yeah. Kalaupun ada benda yang jatuh, itu akan mengalir. Ini kalau di dunia. Sungai yang sangat disenangi, kalau airnya mengalir, pasti bersih, pasti jernih. Terlebih lagi dalam surga. Tidak mungkin ada kotoran manusia yang mengalir. Iya, mandi-mandi di sungainya tiba-tiba ada kuning-kuning lewat. Oh, tidak mungkin itu. Itu hanya di dunia saja. Jelas ini. Iya, airnya mengalir kepada Allah Taala. Bahkan al-untarah bila karah apa seperti itu? Jadi di di anhar yang di bawah warga itu mengalir sungai sungai. Apa maksudnya mengalir di bawah warga? Apakah warga di atas kemudian sungai di bawahnya kita cuma lihat-lihat saja? Asy-Syaikh Ibnu Thaimin dalam tafsirnya beliau berkata, "Ayy min tahti ashjariha wa kusuriha. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya di bawah pohon-pohon di dalam surga Dan di bawah istana-istana surga mengalir sungai-sungai. Ada pohon rindang. Ternyata di bawahnya mengalir sungai. Masya Allah. Ya. Eh. Bagaimana indahnya itu? Taman yang seperti ini. Kebun yang seperti ini. Eh indah betul. Sejuk betul. Ada sunai yang mengalir di bawahnya, dia. Bangunnya istana dari rumah. Istana dari taraf. Ternyata di bawahnya mengalir sungai. Nah. Sungai dari jenis apa? Sungainya dari jenis apa itu? Ya, yeah, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad ayat 15 tentang jenis sungai yang ada dalam surga. Iya. Yeah. Perhatikan aja, jangan mimpi dulu. Bahaya kalau dulu dimimpi masuk surga wah memerasakan sungai dalam surga terbuat apa dari apa itu? Allah sebutkan dalam surah Muhammad Masalil jannati allati wa'idal mutakun fiha anharum min ma'in gairi asin wa anharum min labanin lam yatagayar ta'amuh wa anharum min khomrin lezzatin lisharibin wa anharum min asalin musafat Terutamanya, perumpamaan surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. surga Adan ini. Perumpamaan surga Adan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fihah Anhar. Di dalamnya ada sungai-sungai. Sungai apa? Mimma'in gairi asin. Dari air jernih. Iya. Air yang sangat jernih gairi asin apa artinya? Hah? tidak asin tidak berubah bau warna dan rasanya air putih, air, air bening ya? bukan air putih, air bening tidak air bening tapi jangan kira seperti ini air di dalam surga yeah. airnya gairi asin tidak berubah. Asy-Syukur Rahman bin Asy-Syukur Sahabirahi Allah dalam tasirnya beliau mengatakan, "Gairi Asin, Ait leisat karihatul matam, araiha. Eh, tak tahu. Ait gairi muta gair. Gairi Asin maksudnya dia adalah sungai jernih yang tidak pernah berubah. Layuhim wala bir, la biwaqin wala birih munthina. Dia airnya tidak pernah menyebabkan penyakit dan tidak pernah berubah menjadi bau yang tidak sedap. Kadang ada air kalau di dunia ini jernih betul tapi baunya lain-lain ada yang rasa belerang ada yang baunya bau lumpur tapi jernih iya tidak kalau di sorga murni jernih malam tidak berbau airnya tidak pahit dan tidak pula keruh Jernih betul. Baluah atau baluia kata sahabat, bahkan dia adalah air yang paling power. Air apa itu kira-kira? Air aqua tidak bisa membanding. Yeah, bagaimanapun hebatnya promosinya, <laughs> jernih, murni, segar. Dan berbagai macam promosi tidak akan menyamai sungai di dalam surga. Nah, ada dunia air yang paling tawar, waufah dan paling murni berada di atas puncak kemurnian. Ya, yes. watiyahuha dan air yang paling baik, wa al waqif. Walaupun berhati sirba dan dia adalah air yang paling lezat ketika diminum. Ini sungai yang pertama. sungai jernih, senyir air dari air jernih ya, yang luar biasa jernihnya tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah banjir, tidak keruh lagi airnya, tidak. Terus peran di atas kejernihan, bening. Dia mengalir sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungai kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dan ada satu sungai. Satu jenis sungai. terdiri dari sungai susu. Tidak pernah berubah rasanya. Sungai susu. Dan itu airnya putih ya. Susu. Rasanya susu. nikmat luar biasa nikmatnya, Tidak perlu rasanya. Sungai susunya tidak pernah basi. Tidak perlu ditambah gula, Iya. Tidak perlu macam-macam. Sisa minum saja. Ini sungai dalam syurga. Wanhar min hamr al zat al sharibin. Dan ada satu jenis air yang terdiri dari khamr. Ia ya, khamr yang lazat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Al Imam Ibn Qatir rahimahullah dalam khasinya beliau berkata. Ia yeah. one harmin khamr sungai-sungai yang terdiri dari khamr. Contoh khamr ya. Ia yeah. minuman yang kalau di dunia ini terkadang membuat orang teler, pusing-pusing. Kata Umar bin Khattab, al khamr ma khammar al aql. Khamar itu adalah seluruh yang menutupi akal. Seluruh makanan, minuman yang dikonsumsi. Apakah dia diminum atau dimakan atau dihisap atau disuntikkan. Nah, atau di apa saja namanya. Yang menutupi akal manusia itu Iya, Ternyata ada balok dalam sorga. Nah tapi khamarnya yang bagaimana kata penuh kasir khamarnya itu tidak jelek diminum kalau di dunia ada yang rasanya pahit, ada yang kecut kata orang makasar saya juga tidak pernah rasa ya, tapi katanya begitu iya yeah. ada yang pahit, ada yang kecut Kalau ini surga ini Eh. dia tidak jelek diminum tidak jelek pun yang lainnya. kalau khamar di dunia wah ada... oh. nah dengan khamar di dalam surga. tidak sorga dengan khamar di dunia kata beliau bila dia pesan telamun, dan musang, dan wajah, dan fengal. Bukan dia adalah khamar, Yang sangat baik takal dilihat. Boleh dilihat sudah niamat di pandang. Sangat baik rasanya, sangat baik baunya. Sudah baunya ketika diminum. Perhatikan zaman. Ini sungai khamar dalam surga. Ini kafir membacakan ayat yang lain. Kata beliau, Allah berfirman, la fiha haulun wa lahum anha yansafun. Dalam surga itu khamarnya la fiha haulun, tidak ada alkoholnya. Kalau di dunia biar apapun ada alkoholnya. Ya. Hari momentum saya itu mambuk Jelek biasanya? eh, yeah. Busuk baliknya? Kalau para peminum khamar di dunia mengatakan Khamar itu enak Khamar itu ni'mat Nah Itu hanya sekedar ucapan saja Hanya ingin memperindah sesuatu yang jelek Bisa dipanggil? Ya yeah hanya ingin memperindah saja sesuatu yang jelek dia ada sesuatu yang jelek habis akan tetap beri dalam surga bukan hanya satu dua botol khamer bukan hanya satu dua jergen khamer yeah. dia terdiri dari sungai-sungai khamer yang hanya ni'mat Baunya lembut, ya, yeah. enak ketika diminum. La yahu ghul, tidak ada alcoholnya. Wa lahum anha yang ghul, dan mereka tidak akan maluk ketika meminum khamar di dalam syurga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman: La, la yahu ta'una anha yang ghul, anak syaitan ketika meminum khamr tidak akan merasa pening di kepala. Dan mereka tidak akan mabuk. Tidak akan menyebabkan pening di kepala. Dan tidak akan mabuk. Terus bagaimana itu? Dalam ayat yang lain Allah sebutkan. Bayu ba'a. Lepatillis syaribin. Dia adalah air yang sangat putih. Ini khabar dalam syurga. Air yang sangat putih. Sangat lezat diminum oleh orang-orang yang meminumnya, tidak memabukkan, lezat betul. Ini sungai Kamal. Kemudian sungai berikutnya kata Allah, Wan harum min asalim musafa dan ada sungai-sungai yang terbuat dari madu yang disaring. Madu yang dimurnikan, eh, madu yang ditaring, madu yang dimurnikan, semua madu jemaah, kahiyat, Bukan Firla, inilah empat jenis sungai. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran dari sungai yang berada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sungai apa itu? Siapa yang sudah mimpi minum di sungai surga ini? Ayo disebutkan. Pertama sungai air yang sangat jernih. Yang kedua sungai apa? Sungai susul tidak pernah berubah, tidak pernah basi. Sungai apa lagi? Sungai khamar. Sungai apa lagi? Sungai dari madu yang sangat murni. Bukan madu palsu dicampur dengan gula merah. Sungai yang apa? Sungai madu yang sangat murni. Asli berada di atas puncak keaslian ini yang disebut madu asli bukan madunya akhwat ya yang asli madu asli di dalam syurga sungai-sungai madu asli tayir sekhoni filah kalian mari kita coba menengok bagaimana iya Keadaan sungai dalam surga itu Setelah airnya tadi sudah kita tahu Sekarang bentuknya itu sungai bagaimana Kalau di sungai di dunia kita bisa lihat Berkelak-kelak yeah. Ada tebingnya nah, Ada batu-batunya Dan yang lain sebagainya Ya yeah. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درم حديث أنس بن مالك هي بلو برتقدة بينما أسير في الجنة إذا أنا بنهر حلقته قباب الدر المجوف Kata kami, satu ketika saya pernah berjalan dalam surga, tentunya ditemani oleh Jibril. Saya berjalan di dalam surga. Ini diantara maqizat beliau, kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berita gembira terhadap beliau dan ini khusus bagi Nabi. Dan sampai ada juga yang pernah mengaku saya pernah masuk surga baru keluar lagi. Iya, yakin itu pasti dusta. Kawan kami berdebatkan. Saya pernah satu kali berjalan di dalam sorga. Tiba-tiba saya melihat ada satu tebing, iya, berbentuk kubah, iya, berbentuk kubah, keluar daripadanya sungai sorga kuma. Kemana drama? Al-durul mujawwath dari mutiara yang berlubang. Keluar sungai. Antum bisa bayangkan ini? Anda lihat mutiara tidak? Hah? Mutiaranya berbentuk keding berlubang keluar daripadanya sungai. Iya. Ini sungai syurga. Baik. Kultumah hada ya Jibril. Okay. Kata Nabi saya bertanya, Apa muah Jibril? Kala Jibril berkata, Hada al-Kawfar Alladhi a'ataw ke Rabbak Faizatimuhu ra a'atibuhu al musfun al-Taw Jibril berkata, Ini adalah al-Kawfar Yang Allah berikan memberikan ke kepadanku. Surga yang untuk Nabi dalam surga, apa? Sungai yang dipersiapkan untuk Nabi di dalam surga nanti. Itulah Al-Kawthar. Keluar dari sebuah. Yeah, Sebinya yang berbentuk apa? Mutiara yang berlombang. Keluar sungai daripadanya. Itulah Al-Kawthar. Yang Rokmu telah memberikan kepada engkau. Kata Nabi. Ternyata baunya. Itu harum semerbak. Sungai berbau harum yang sangat semerbak. Sungai di dalam sorda. Baik. Ah, yang semua ini jemaah kalian? Iya. Berada di dalam-d dalam ini? Keluar dari mata air, mata air yang terpancar. Iya. Allah sebutkan dalam suara Al-Ghaziyah, Fihah, Ah, siapa air di dalam targa itu? Ada mata air yang mengalir. Dalam sebuah riwayat dalam Musannaf ibn Abi Shaybah disebutkan oleh Nabi saw. Airnya itu keluar dari mata air. Mengalir. Hayisu arada ahluha. Dia mengalir ke arah mana saja yang diinginkan oleh penduduk surga. Jadi tidak ada arahnya. Kemana saja yang diinginkan oleh penduduk surga. Ke situ dia mengalir. Dan jangan antung bayangkan. seperti tidur sungai di surga. Ada tebingnya. Ya dia di bawah mengalir ada pembatas-pembatas sungainya dia tidak bisa melenceng ke kiri ke kanan Ya, dia, dia melewati sesuai dengan jalurnya jangan dibayangkan seperti itu bahkan dia ada sungai yang tidak berteling artinya tidak ada apa namanya penghalang-penghalang di samping kiri dan kanannya dia mengalir begitu saja kemana dia mengalir Kemana yang diinginkan oleh penduduk sorda? Dia duduk di satu tempat, dia meminum. Ya, yeah. mengalir lagi ke situ. Khayalan tingkat tinggi kalau untuk mengkhayalkan ini. Nah, tidak perlu dia berjalan, ambil gelas, ambil ember, Ya, yeah. turun ke sungai, bisa-bisa terpleset, tidak. Berusanya di tempatnya, sambil makan makan, bersandar, minum minum, ya yes. sungguhnya akan mengalir ke arah Dia. Ya subhanallah, naemat naemat yang luar biasa. Ya, yes. maka daripada lima Qayyim rahimahullah dalam dunia, ketika beliau menyebutkan sifat surga, beliau berkata alharuha di غير اخضود جاء سبحانه منقذها عن الفيضان فتبليو سرسunya dalam surga itu min mayri akhdud tidak ada penghalang-penghalang tidak ada pembatas-pembatasnya j Sungainya itu melalir tidak ada pembatasnya maha suci Allah subhanahu wa taala yang telah menahannya dari ya sifat tumpah dia tidak sumpah, padahal tidak ada pembatasnya. Dia tidak mengalir ke sana kemari ke bawah- bawah- Menjadi banjir serganya. Saya tidak pernah. Allah yang menahannya. Padahal tidak ada pembatasnya. Nikmat luar biasa. Jadi raja betul di dalam surga. Nah. Benar-benar berada di atas kenikmatan yang luar biasa jemaah. Ayuh. ini tentang dunia surga kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menengok bagaimana makanan dan minuman yang dirasakan oleh penduduk surga apa menunya adakah nasi goreng ya yeah. Ada konsep? Iya. InsyaAllah kita akan jelaskan nanti. Setelah kita istirahat, barang 5 menit insyaAllah. Baik. Khamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.